Errikotxeanitz bozka egitekotan badaude ere oraindik, badirudi tendentzia argia dela. Alegia berriz ere, herri gehienetan lau eguneko hezkuntza sistemara itzuliko direla, azken lau urteetako lau egun terdiko sistema baztertuz. Siberoko tokia elkarteak adirazi digu, proiektu pedagogiko eder bat martxan jarri alizan dutela lurraldean eta erabakia penaz hartu dutela. Udaleku talde aldiz, diru sartzea palzeaz mintzatu zaigu, baina momentuz, ez dute kaleratzerik egiteko azmorik argitu digu ametsa latxuzan kideak. Espero ez ez, ez gira hortan, momentukotz uh, behastazkenean, hastazkeneetan idekitzeak uh, langilen uh, lanorduak uh, beteko ditu, euneko uh, laro gita mahean. Bertxo zale elkarteak aldiz, barne mailako antolaketa begiratu beharko du, baina Imar Karrika Bertxo duda du aurrak haintzat hartu ote diren, jarri zenean eta sistema berrizkentzen denean. Ba, Berrangetolak eta ondixan ba, marra eraman barto dugu egia erran. Ezain beste tap orduak kentzen direlako, haizik eta e, guk difuntzio genuzkan ordu horietan. Batutan tap servizua ematen genuen, bai eskola publikotan bai sehaskan, eta bertetan e, ordu horiek baliatzen genituen gure bertso emateko. E, eta orduan, e, ordu hori kentzeak, e, suposatzen digu, ba, bertso eskolak guztiak berkokatu beharrizatea, eta ba, e, ematen genituen tap servizu horiek e, kentzia aba patear jaquitea bakentzen dela ba hoizez eh, laurteko plan bat eh matzenuna beti gutxo gusten da ta azkenan eh, desagertado ana eh, gauetik goizera dura dut aurra kontutan hartu ote den, ez jarri zenean eskendu den